De ce ai plecat? De ce ai plecat? Tu nu știai că în luna mai Prin munții cu păduri de brad Oricine ar fi, femeie sau bărbat Potecile te duc spre iad Și nu ca în lumea basmelor spre rai? De ce ai plecat? Cuvântul un tău voi, Când niciun glas nu te-a chemat Tu nu știai că în luna mai Potecile sunt încă pline de noroi? De ce ai plecat? Tu nu știai Că luna mai e luna primului păcat, păcatul care dintr-o grumă te prinde în lat și te sugrumă și apoi te aruncă afară în ploaie, în lada cu gunoaie. Oprește-te, privește -te în jurul tău și dacă nu ți-ai murdărit pantofii de noroi, fă-ți cruce și întoarce-te înapoi. Fă-ți cruce, fiindcă n-ai păcătuit decât în vis și visul s-a sfârșit.